Äntligen Jenny vänner special med en super-mega-favorit som jag har chattat på länge att han ska vara med i den podden. Axel boman. Hej! Hej! Hur mår du? Jag är lite mosig efter sena nätter i Tyskland när jag spelat. Vi är så måndag när vi spelar här. Det är måndag och det är måndagen efter allhelgon helgen. En riktigt stökig helg för många man känner. Hur tog den sig uttryck för dig? Vad var du? Jag var i fredags i Hamburg. Och i lördags i Essen i västra Tyskland. Mm. Där gatorna även där var kantade med demoner och spöken. Mm. Var, de, var de stökiga? Ja, det såg ut så. <laughs> Tysk spöken. Det är något väldigt gulligt när man ser någon så här ledsen demon <laughs> ligga, ligga för full i ett, hörn, i ett gathörn i Essen. Vad, vad, vad tänker du om din så här, egen plats i, i världen då och i livet? Eh, det är typ lika mycket att så här, wow, hur kul att man får med om det här och hur hamnade jag här? <laughs> lika delar här typ. utklädd. Nej, jag letar efter kostymer men jag hittar ingenting. Det, det blev inget jag hörde, jag hörde lite om en, en, en bra bra annars. Jag, hade, jag gick förbi en, en, en trans transmusikklädd modebutik i Hamburg. <laughs> modebutik. men vad heter det då? Transmode. Du vet så här med mycket ja. flärpar och byxor och långa velour t shirts där eller velour Långa, men det är väl Ja, som, Kläder jag tänk, och, hattar och, och batik och sådana. Jag tänker så här en hudding med en, en jättelång spets i luvan. Ja, exakt. Ja. Sånt. Och det var ganska kul att dyka upp med s och inte liksom kommentera det alls, utan bara vara transmoder. Axel Bormann, eh, Sveriges näst bäst klädda man, har en helt ny stil. <laughs> det är faktiskt vissa som tycker att jag var bäst klädd. Mm. Jag <laughs> vill bara och det här börjar bra känner jag mm. uh, Vi kommer liksom Det här är ju special, vi kör inte så mycket Nya låtar, fast du har lite Goda smak på att bjussa på lite senare i Ja haven. Men vi, vi, liksom, vi ska prata 2015 För vi tycker ju att du är en av de liksom stora Grymma namnen 2015 ja, Tack uh, Inte bara best, näst bästklädde utan också en uh, riktig stjärna uh, Men vi, vi tar det tillbaka lite igen mm. uh, Till ett uh, fantastiskt år Måste jag säga 1979. Mm, det är <laughs> mm, ja. året. Ja, jag, undrar, jag undrar vad hon syftar på här. Ja. Ja. Ja, en, en riktigt god låt från i år, men som handlar om bådas svårt födelsår. Så. Är det? Ja, det Aha. är det. Vi, vi pratar mer om det snart. Ja. Så, så fin Men du känner, du känner att det här är lite jobbigt att Lyssna på För att är redan gammal i dina öron Eller? Nej, men, ja, jag, är, jag har alltid lite svårt att höra typ, Min egen musik men, eh, Fast jag, jag kan också bli glatt överraskad Om någon annan spelar Om jag typ hör på en klubb Att mm. någon annan DJ spelar någon låt Då blir jag bara Kul Men, det, ja, men det, är för, för att, det är kanske för att det är jag Som blir avsändaren på något sätt om Jag, jag vet inte Oops, ja, Det jobbar jobbigare att stå själv Och DJa sina egna låtar Det precis. kan man förstå det är det, det här. Och det här är kanske lite som Digga sin egen musik. Ja, men kanske. Men du 1979, ja. vad är liksom stågen bakom titeln på den här låten? Det är mitt födelsegår. Ja. ja. Och. Eh, jag är väl lite svag för så här poetiska titlar överlag. Så här. Mm. Så, jag tycker det var ett, en fin titel. Och... Så tänkte jag lite att så här, jag kan nog ta Smashing Pumpkins ja. låt. På en låt som jag också gillar. Så bara, jag kan bara ta Precis. den. Det kommer inte nå dem. På tal om det. Vi är ju då i sam, vi är liksom års barn. Samma generation. Eh, har också lyssnat på Smashing Pumpkins eh, ja. 1979. Men jag vet. Du har ju pratat om den här låten i någon intervju någonstans. Och det var verkligen ett ord som. Bara resonerade hos mig. Eh, att vi inte riktigt tillhör någon generation. Vi är liksom inte i den här ironiska generationen. Skjutitalisterna, om man inte riktigt den här liksom, duktiga entreprenörbarnet som är född på 80-talet heller. Nej, det, kanske, det blir extra tydligt för mig när jag är i studiebarnhus. Mm. Jag är lite äldre än mina lilla brösters, Cornel och Peter. Uh. Och, och det är någon, jag märker att det finns någon sån här generations. Glitch ja. som, där vi liksom inte riktigt tänker på samma sätt kring saker och så här, eller, eller ens att det kommer naturligt för mig med modern teknik. Eller så här, såna <laughs> saker. Idiotiska saker som jag har sett. Det var ju Snapchat, liksom. mm. att det, det kanske tar tid för mig att anpassa mig efter. Det ja. längre tid för mig att anpassa mig efter samma saker. Man kan liksom komma ihåg när man inte visste vad skillnaden på mejladress och webbadress var. Och ja, exakt. Man, kan kan minna, man minns, minns sådana saker som man, när man. Den första kom som hade en video för mm. spelare och man minns såna Någonting som har stött mig mycket är att, att man missade it-bubblan. Ja, man helt. fick liksom aldrig vara med Nej. i den. Och det, så har jag känt mycket i mitt liv att man, har, man var nästan med på saker men ja. kom alltid lite för sent. Och sen helt plötsligt var man den gamla typen. Som alla men visst kids. kan man ändå vara lite glad att man mm. inte tillhör eller att man inte känner sig eh, som en del av den ironiska generationen. Det kan jag tänka för, Absolut. för de verkar ju vara helt vidriga idag. Ja, absolut, Man vill inte vara skiffret, liksom. Nej. Exakt. De helt Nej. Distanslösa, vidriga <laughs> men det var bestanslösa vidra människor. Det är det, jättebra, så hellre lite mer, lite, hälften 80 inget <laughs> Absolut. Nej, men det var det jag tänkte, tänkte på jag har alltid sett det som en lite dålig grej. Jag har inte hemma någonstans. Man har lite identitetslös på något sätt. Jag har inte den här gemenskapskänslan kanske eller någonting. Men nu på senare år har jag börjat känna att. Det kan vara skönt att kunna glida lite mellan. att Folk är inte riktigt säker på en och man kan, vara lite, man kan välja från dag till dag. Vem man vill liksom ja. hänga med. Jag tror, jag, jag, jag, ja, precis, jag tror också att man kan dra fördelar av att inte vara så här. Känna sig för till. Alltså, Passera dig i fack. Ja, exakt. Du, eh, 1979. Var, var, då föddes du i Stockholm. Yes. Vad är du uppdöksen någonstans? På exakt den här gatan där vi befinner oss nu. Vad Är ja, det sant? Ja, på Nej. Jo, så det här är Maria Berget. Ja. Det var kul. Vad hade du för uppväxt? Eh, kringen på söder. Ja, jag, växte upp, jag växte upp på söder ett tag och sen så flyttade jag till Enskedjedalen ett tag sen så flyttade vi tillbaka till söder. Mm. Och eh, så vi bodde på, här på gatan och på Blekingegatan och sen på Hornsgatan. Så det är liksom det här, det är kroken här som jag växte upp. Knivsöder. Jag vet inte riktigt Men det är en i alla fall ja. vad, du, har, du har en låt som heter Sun of a Plummer. är du det? Nej <skratt> <skratt> Där tog jag bara Pagetslust <skratt> <skratt> <skratt> Och skiva det. det är roligt. <skratt> <skratt> <skratt> vad, vad har dina föräldrar pislat med? Min mamma är skådis mm. och, eh, och Min far är scenograf. Mm. Så jag växte upp i en teater Familj. Ett äkta kulturbarn på så sätt. Ja, ja kulturbarn. Ja. Vad, vad, vad lyssnar du på för musik, Hamma? Jag var ett stort fan av Bon Jovi. Mm. Och Samma här. Guns and Roses var min första skiva som jag. Appetite for Destruction. Köpte jag alltså mitt första vinylalbum någonsin. Bra avhållande, ja. Men, så att jag, jag lyssnade liksom på rockmusik, men. Eh, och, men också samtidigt på vad som helst typ av musik som min storbror lyssnade på som är sex år äldre än mig. Mm. Och, väl, och han var jävligt intresserad av musik från tidig ålder och hade jävligt bra musiksmak. Mm. Och har fortfarande väldigt bra musiksmak. Vad va, va liksom presenterade han för dig? Han var, han var jävligt nere med reggae och dancehall-grejer på mm. 80-talet. och Speciellt danshall-prylar. Men också mycket av techno och house och Eftersom det typ var Det fanns inte de uppdelningarna på samma sätt på den tiden. Men, ja, men Acid House Och sånt Brukar eka från hans rum ja Du har packat med dig en sån låt just. Jag har med en låt som, var, som är central för mig Som kommer från den tiden Jag tror att den är från 91 Och jag hittade den från en samling som man hade på Excel Recordings Vad är det för något? Eh, vad heter den igen? Keep the fire burning med House Crew Heter den den? Ja Drop the bass. när du lyssnar på den här. Nej, men jag, upp, jag upptäcker att fan shit vad jag har uh, fortfarande i min egen musik uh, velat sträva typ efter det här. Mm. Där det är någon perfekt blandning av eufori och melankoli och så här, och så här, melodier men uh, det borde hittigt och coolt. På ja, sätt. men något sätt men också lite så här, vet, det är någon så här sorry, break och mm. det är något med där som jag inte har slutat med sen jag hörde det. Ja, får, får du någon bild av dig själv som uh, liten som 12-åring när du lyssnar på det här? Ja, men typ jag tror min brorshade period när han hade så här boots, Så boots, det här höll jag på 80-talet som jag ju brukade gå in i han inte var hemma i sitt rum och bara prova och bara oh yeah. Och se mig själv och tänka så här, det här är det här är så bäst och cowboyse boots och du vet man hade så här någon konstiga frisyrer det var... Och den här låten. Va? Ja, och den här låten var det det, var, det funkar liksom. Ja, så den den axeln står framför mig. Så bra luck. Mm. När hittade du själv liksom in till. Var, det här var, nu var du liksom inte ens tonåring när den här låten kom. Uh, när började du liksom själv hitta till klubben? Eh, jag började. Jag, jag tror att det, det, fann, det, en, det finns en central händelse där jag och min kollega Kalle Sjölander mm. som bor här på Tavaskatan. Mm. Det är bara här allt mitt liv. Han och jag drog till Docklands en kväll när vi var väldigt unga mm. och så här sa att vi skulle sova över oss varandras föräldrar och, var och dansade hela natten. Hur gamla var ni då? Ja, men vad kan man ha varit? Gick väl kanske i högstadiet eller något sånt där? Mm. Och eh, så hade vi Jesper Dalbäck och Adam Beier och jag tror Marco Karol eller något sånt där. Ekeberg, det var alla de här där och spelade. Och då på något sätt kände jag bara wow. Mm. För då minns jag att det kom fram en polis också till mig Och lös mig med ficklampa i ögonen För att se om mina pupiller var stora För att mm. se om jag hade tagit knark För mig var det inte ens Det fanns inte på kartan att det skulle Det var oh. inte så här. har du lägg? Hur gammal är du egentligen? Nej, så Och så tog de ju alla som de tyckte såg så höga ut Och så fick mm. de, jag vet inte jag vet inte vad de Fick gå och kissa För att kolla om det fanns knark i blodet Men då på något sätt Och det blev på något sätt den, att, att jag kände att shit Han tyckte att jag var en av dem där mm. Och på något sätt så blev jag Som hade varit så blyg Och, och så kände på del av någonting och inte, det var så här, jag, hade, jag var en troubled youth uh -huh. Och plötsligt så kände jag mig del av någonting Farligt och på riktigt Och så här, Så det var så att Tack polisen för att jag, ja. att jag, gå på, för att jag fick, fick mig att känna mig tillhörande Så här, Tänk om den, den här sivvaren hade vetat vad han handlar grunden till. Nej, men precis. För han gjorde ju att mig liksom på något sätt till tillreivare. Ja. Innan det så var inte det. Det var han som kom fram och bara du är också en som skulle kunna stå här och vara ja. Så då blev jag skit... Då Efter det så var jag så här det här måste vi göra ofta. Mm. Hur blev det blev det ofta sen då? Ja, det blev ganska ofta. Jag var, jo, <kling> eller jo, det, såklart det blev <laughs> det är så, ja. Vad är ditt bästa, bästa rave-minne? Eh... Förutom det här. Jag vet, det var nog. Jag tror att det var. Ja men typ när man såg Chemical Brothers och DJ Sneak på Skilde 98 och sådär. Mm. Så helt... Och svek Spelade så här: svek All Stars. Det såg jag med alla från den legendariska svenska skivet mm. Det är härligt. Jag åkte inte till Love Parade och bara så här, hade rivklar utan jag var ändå en kille som så här, åkte till Roskilde och lyssnade på Tekno uh -huh. mer rock, pop indie, rave kanske Det låter, det låter ändå härligt ja. Va, eh, Någon gång sen så började du också plugga på äh, konstskola ja. lite senare Hur kommer det sig? Vad eh. var det som lockade det där? Jag... Min kusin som är konstnär och film, filmmakare tyckte att jag skulle gå på konstskola. Han sa: Fan, går du inte på konstskola för Du skulle vara där och mm. Där får du ju fritt spelrum och göra vad du vill. Och Då hade jag jobbat på en reklambyrå under ett år mm. och var ganska så här: det här vill inte jag hålla på med. Jag tyckte det var så här: cyniskt. Jag trodde det var för att jag, menar, jag såg hur de hade Moderaterna som så här kund. Mm. och... Att få inblick i hur reklambyråer sköter politiska partiers så här, kommunikation Det är ju ganska äckligt Lobbandet liksom. ja, mm. nej, nej, men du måste vara en svarta i bilden också Det ska ju vara, alla ska med och det, så här, du måste, Hur man så här, Jag vet inte, det kändes så oskönt på något sätt och det, men även om jag det, det är inget konstigt, jag är ingenting mot reklambyråer och så här, men, men jag ville leta efter andra grejer mm. jag, jag, jag kände längtan efter att hålla på med knappa saker vad var din fog liksom, när du jag gjorde målade konst? Mycket. Jag gick på så här förberedande mm. konstskolor och målade mycket. Och sen så var det när jag började göra videos och så här filmgrejer som jag kom in på konstskolan mm. i Göteborg. Och så trodde jag under något år där att jag var tvungen att hålla på med det jag sökte med. Uh -huh. Så jag fick någon identitetskris och tog ett uppehållsår efter första året redan. För att jag, så här. Okay. Och sen höll jag bara på musik resten av tiden. Var det liksom, hängde det ihop? konsten och, och musiken? Eller var jag, det försökte, en... jag försökte hävda det i alla fall när jag var där. Men, mm. Och var ganska säker på det och, och ville, verk, ville verkligen att, att det skulle vara så när jag var där. Men nu är jag inte så säker längre. Nu tror jag att det kanske inte behöver vara så. Vi pratade lite under, en, under första låten här om att du kanske tänk, ändå tänker lite i film när du gör, gör musik. Ja, men jag Eller... Jo, men vi, vi, vi pratade om det att mina låtar sällan låter som alltså att den är lite under två gånger utan att den alltid på något sätt det är någon slags ständig utveckling och jag mm. tror att jag håller på med att, att för mig är det viktigt med någon slags dramaturgi i låt i musiken mm. att det finns en liksom, början och ett slut och det kan vara helt två olika platser en story arc ja, jag tror att jag kanske håller på med film egentligen ja. att det, i musik jag kan vi, vi, när du äh, gick ut skolan 2010 så kom det också en låt som jag i alla fall förknippar med något slags genombrott som vi smyger igång här i bakgrunden ja, eller? Ja, där, ja. Ja. ja verkligen Alltså den här låten har ju gjort att jag lever på Att göra musik idag tror jag den låten och tacka för idag tror du. Eh, det är ju den här låten och kanske DJ Kotze som har mm. lö, som hjälpte mig att typ. Ja, att många människor visste vem man var efter den här låtens släpp. Den blev ju nå eller så här, 2010 så blev det ju nu så med på massa listor över. Mm. Så här, årets låt och sånt där och jag kom i kontakt med en massa människor och fick en bokare och blev bokad till liksom började få så mycket spelningar att jag inte behövde oroa mig för att göra något annat. Mm. Och ja. Hur, hur kände sig då när det började liksom, när folk började höra av sig? Vad tänkte du då? Super supersmickrad såklart och nervös såhär, total ångest där att behöva åka och såhär... Leva upp till förväntningen. Ja, men, ja men, och, precis, för man visste, eller jag visste inte liksom. jag, jag minns att jag hade så problem med såhär, men hur gör man när man checkar in på hotell? Jag hade typ inte bott på hotell så mycket tidigare såhär. man mm. har alltid bott på så konstiga men så fina får man så det man göra vad som helst eller så här, men jag, jag, jag visste liksom inte. Och Men <laughs> du är inte rest så mycket överhuvudtaget när du växte nej, upp jag eller? Nej, inte överdrivet mycket. Ingen så här Nej. Så det var så här att, att hela den grejen blev så här helt så här super wow för mig och mm. är fortfarande typ så här nu är jag helt addicted tycker att det är superhärligt att resa själv att känna så här när man sitter på Arlanda Express på väg någonstans och då blir fortfarande så här, uppfylld av så här det är härligt att vara på väg. Vilken var den första trippen som du gjorde själv när du fick spela utomlands? jag åkte faktiskt mina första utlandsspelningar var alltid i Amsterdam och det var lite innan den här låten till och med jag DJ DJade ändå på mig jag höll på med det sedan sen var jag gick på Friese DJ skolan när jag var 13. Så jag var alltid på kompisgängets DJ så i alla sammanhang där man kunde spela det. Men utomlands var det i Amsterdam Men sen så kan jag komma ihåg Precis efter den här låten hade kommit Och eh, Så bjöd Kotze och Pampa Records Som den nu släppt på mm. Ner mig till, för att spela på En fest i Köln Och det var så jävla spännande För då fick man plötsligt träffa alla de här Stora Techno, techno olika Köln. producenter Och olika mm. centrala personer i den här världen Och eh, Det var, det var sjukt, sjukt kul Hur gick det? Och spela. Eh, det är helt okej. Okay. Jag spelade väldigt så här, tidigt. Det, var, jag var, det, det gick helt, helt okej. Okay. Mm. Gör det? <laughs> du, du sitter här, det? Du vill sitta här idag. Det, <laughs> det, liksom, ja. det är alltid lite jobbigt när man, har, när man är i närheten av folk man beundrar att och, och spela. Oh, jag tror aldrig att det kan kännas asbra då. Nej, det känns förslag. bara asbra när det är aldrig... Man. På tal om folk som andra som är gå, som gör bra musik och som är bra på att spela skivar Cornel och Petter som vi pratade lite om här ja. innan Barnhus. när föddes liksom hela Studiebarnhus gänget och eller Vi var ju studio. Studiebarnhus innan det hette Studiebarnhus på något sätt för att mm. vi flyttade in i en studio på Barnhusgatan så folk började referera till stället som Studiebarnhus ja. och det här är väl 2009 kanske Mm som vi gör det här och, då, och där, då, då föds också vår vänskap på något sätt. Och liksom vi, jag, jag var bekant med Petter men inte med Cornel. Eller jag var kanske sen i honom också. Men efter det blev vi liksom jättebra vänner. Mm. när bestämde är ni er för att liksom starta label? Vi hade, vi hade redan en massa musik från oss själva och andra som vi bara sa fan vi borde ju släppa det här. Mm. Och det var, det var ju liksom i samma veva tror jag. Det var inte långt efter att vi flyttade ihop som vi, vår första grej kom. Jo, det, startskottet var faktiskt min avskeds, eller vad heter det, avgångsutställning på Valand. Mm. Så gjorde jag en, en, skiva, en vinylskiva som vi framförde. Alltså en sån här, en loop, det är var olika loopar, så hade vi tre skivspelare och så spelade vi liksom de här looparna ihop. Mm. Och, eh, det är den inofficiella första barnhusskivan, för det står på etiketten så här, Studie Barnhus 2010. Vad hade ni för tankar då? Pornel vill inte att det här ska vara första. Nej. Att, men jag älskar att, att, att, att säga att det här är verkligen den första ja. Den första barnhussläppet. Det låter ju väl som en asbra story på... Eller på stas på stågen. Men vad, vad hade ni för tankar om framtiden då? och livet? Ingenting. Vi hade bara så här, wow, fan var grummusik. musik. Vi, vi känner så mycket människor som har grummusik musik lyxigt. Mm. Och... Eh, Nej men så, så, så gick ju första skivan, alltså som inte den, alltså den officiella första skivan, mm. som heter Good Children Make Bad Grownups. Bra mm. <laughs> titel. Ja, jättebra titel. Ja. Är, är, är det liksom den premissen? Kan man vända på den också? Är det vice vassa? Jag vet inte om jag, <laughs> jag Tror vi bara snodde den titeln av typ Ariel Pink eller något sånt där. Aha, okay, okay. så här, jag vet inte. Catchy, griv. Alltså vi visste att det skulle vara så här 300x på, en, på en, på en vinylskiva så här och så sålde den slut och vi bara wow, det gick. Mm. Och då, då bara tänkte vi, wow, det här är alltid möjligt. Då måste vi också tillägga, innan vi hade en sån deal som vi har med vår distributör nu. Där mm. de liksom står för alla kostnader tills de har fått tillbaka pengarna och då får vi betalt. Alltså vi tar liksom ingen risk. Mm. På den tiden så stod Cornel för alla kostnader. Jag tror Cornel som mest har ledat ut med så här, du vet, 300 000 spänn eller så här. Men gud helt... sjukt. Ja, det var helt... Är han, är han tät eller nej, nej, men inte han, längre jag, jag tror att han jag vet inte var det var Han hade väldigt mycket pengar på den tiden jag vet inte hur det kom sig men han, hade, han kunde i alla fall under, i perioder ligga ut med väldigt mycket pengar men jag tror, jag tror, jag tror att det, helt klart att det var Kunnels skattpengar som han är bara ja. han är väldigt generös människa ja. jag tror aldrig han tänker på jag har aldrig hört honom så här tänka på pengar Ola. eller pra, han är prata snåla om någonting så att den är väldigt var i en självklart bara jag har pengar ingen av oss jag, hade, jag var ju ny examinerad konst student har man inte en spänn. Nej. Ja, jag fattar. Ja. Men uh, vi, vi hoppar fram en, några år i tiden till uh, ett släpp mm. på Stribanhus som uh, också är lite av en milstolpe eller hur? Ditt album. Ja, ja, verkligen. Ja. ja. <laughs> Kört. jag på tal om titlar så tycker jag det är så geni drag och dröpa till hello alltså det är ju väldigt väldigt roligt är det inte? Ja, okay. Jag hade ja kul att det också ja. det var det var väldigt roligt för det var liksom sista sista delen i processen på den här skivan så var jag liksom tvungen att byta för mina skissnamn är alltid så, de med helt bizarr långa konstiga namn för att jag ska ha något minne ja. till det så att de Då kan det heta så här ett nummer Nej, men här, äh, mörk, turk, disco ångest kanske, mm. eller något sådär. Det, det är inte världens bästa titel men det är ganska bra för att man ska komma ihåg i sig, när man öppnar ett gammalt projekt. Det ja, precis. Hur du kan låta. Vad var arbetsnamnet på den här? Jag, kan jag kommer in jag har ingen Nej. aning. Nej. <laughs> ja. Men äh, hur ville du att ditt äh, debutalbum skulle låta? Jag vet inte. Eller kännas? ja jag tror att det var bara så här, jag ville bara samla ihop en, en eh, eller så här, ha, göra ett avslut med väldigt många spår. Eller så här, jag hade väldigt mycket grejer som cirkulerade i datorn så här, Och så ville mm. jag verkligen, jag ville typ köpa en ny dator och avsluta mm. grejer jag hade gjort så att det skulle känna sig man inte bara hade ödsla slängt bort all den tiden man hade gjort. På. Det har man väl ännu inte gjort, men jag menar bara att det var skönt att ha det avslutet att man mm. väljer att, ja, men då får alla de här. Så att 70-låtarna liksom måste kokas ner till. Tolv spår eller något sånt där. Inte ett jättegomantiskt sätt att se på att göra album. Nej, uh -huh. det var inte det heller. Det var men... katarsisk, kanske. Ja, det, det fick det, Men men det blev också väldigt bra. Jag tror nog att processen är nu väldigt bra mm. att göra väldigt mycket musik och sen så koka ner det till, till det viktigaste. Ja, lyxigt. Ja. Vad säger den här plattan någonting om dig som person? Eh, nej men att man är lite någon romantiker kanske på något sätt, och att man är eh, känslig hoppas jag. Mm. Och, eh, men också att man tycker att, man, att jag är ganska lekfull. Ja. ja man jag, jag att man ska tänka. Den, den, det låter inte bara det här mjuka, mjuk mjuk mjuk Utan Den sticker iväg åt rätt många håll. Ja, jag tänker att det finns en ganska så lekfullhet. Ja, det finns en stor lekfullhet i, i Albumet som jag fortfarande är fortfarande ganska nöjd med. Mm. Det är ett sånt ord som ofta poppar upp också när folk ska beskriva dig om ja. din musik. Va, va, vad är det som är, varför är det viktigt med lekfullhet? Det tänker man ju på när man tänker på stuobanus i stort också. Jag tror att det alltså helt enkelt är så att, precis som i den här låten vi hörde tidigare, att den. Liksom Acid House eller den hardcore-scenen och den typen av Prodigies första skiva och sånt där. Mm. De är sjukt lekfulla. Alltså det, det finns ju någon slags även mycket av tidig hiphop-musik är också så Det är bara det är superenkla, roliga lösningar musiklösningar som jag fortfarande är eller där på något sätt formades min idé om hur musik ska funka för mig. Mm. Och det är kvar i på något sätt tror jag. Var, äh, finns det plats för allvar också då? Eller blir det, kan det liksom slå Absolut. över i i, spe, någon, i spex? Nej men det finns ju någon melankoli, melankoli och, några, och, så, och väldigt så här sorgliga melodier i den här musiken som är än fast den är väldigt så lekfullt producerad. Alltså är i, i, i, i gammal hardcore techno musik så mm. är det ju så, så finns det den här blandningen av som jag älskar med något annat där det är melankoli och lekfullhet samtidigt. Mm. Det är så här i, det kanske man första, det man möts av är det lekfulla. Och det man tar med sig efteråt är det liksom melankoliska på något sätt. Att det är det vackra. Mm. Så att man, men jag tror att för min, för min del så försöker jag fiska upp folk med det lekfulla. För att de sen ska bli förtrållade. Ja, men ja. något sånt. Bra trick. Mm. Vi pratade ju här om innan att äh, du har fått en fin titel här året, årets äh, näst bäst Men också en nice äh, Ibiza Awards äh, utmärkelse ja. för just den här låten. Vi smyger igång i bakgrunden. Och, vad, var det, vad var det nu igen? Bäst Peak hour ah, song. Not sånt. Best Peak hour track enligt. Det, det är inte dåligt. <laughs> Men bara bygger och bygger och bygger. Man vågar liksom inte vinna in Det och, och förstöra någonting här. lite syftet också. Ja. <laughs> Jag ville prova att göra den ultimata så här partystarten. Ja. Något som, som, som en oändlig uppåtrörelse typ. Vad, vad, hur reagerar ett dansk du när, när du har spelat den här? Det är helt... Jag mm. Jag har några faktiskt några jätteroliga minnen från så här, typ när jag spelade med med Talabot i Paris på någon stor festival och det kanske var 8 000 10 000 i publiken mm. och plötsligt så går eh, el, eller så allt tänds och så blir allt tyst det är någon slags brandsignal som går igång och så liksom i en kvart så är det bara liksom helt tänt och tyst och folk liksom Folk står och skriker i hela publiken. Tidigt och, och skriker och vill att det ska hända något. Ja. Så går, går plötsligt elen på och då börjar vi med den här. Ja. Till alla, det blir liksom någon slags total upploppsstämning. Vilket var roligt. Det låter extremt effektfullt. Ja, det det var... finns ju ingenting som, som får dig att piska upp stämningen som en paus. Liksom. Man borde ha det i sin rider. Liksom, att ja. så här, exakt ett, en sättet till att, att det ska tändas och bli tyst. Ja, <laughs> ja men noc nocturn... Um, ah. Hur den här föddes på ett speciellt sätt Det var ju att eh, Vi gjorde ju ett Förra året, var förra året? Ja, förra sommaren På Gagnef så vi, var jag med I en uh, performance Som hette Nocturn mm. och som jag gjorde musiken I mm. och som var, Bestod av ett antal typ scener Som spel, utspelades på amfiteatern och eh, en, ja, men det, det var liksom lite olika teman på scenerna så där som skulle hända och det, med, med lite o, så här, olika resultat så framförde det här scener. Vi var inte riktigt beredda på att det skulle vara så mycket folk och sånt här. Att det, Nej. Men hela det skulle i alla fall sluta med att det skulle bli någon slags den ösigaste låten någonsin skulle gå på och folk skulle typ storma scenen. Uh. Det var liksom tanken om vi kan få det här att hända på något sätt. Så du liksom gjorde jag den här låten till som, som jag, att jag ville liksom att folk skulle bli uppviglade och, liksom, och springa in på scen Så det var, var... stökigt DJ Tool Ja exakt, det var liksom syftet med låten Och det, ja. det var det som hände också det är ju, Gagnar för speciellt det är, ju, det är ju mycket som händer Både visuellt och i stämningar Och överhuvudtaget ja. Miljön där Det, det känns. Nej, det är, jag, miss, det är jag var inte där då ett, Men det här ett, låter som ett, någonting ett fantastiskt Sveriges mini-burning man mm. <laughs> <Med> <laughs> inte, <bättre> <laughs> <musik> <laughs> inte lika dammigt <laughs> <laughs> Nej, inte lika dammigt Och mycket bättre musik Ja, ja men uh, hur, hur, hur mycket av en så här scenperson är du? För jag får för mig ändå att du är någon som gillar liksom. Det där är så, det är så jävla rampivsett. dubbelt med det där, För att på, på ena sidan så säger jag hela tiden Att jag inte vill, att jag inte tycker om det för att, Och på något sätt så har jag också valt att göra Hålla på med en ganska identitetslös musikstil Vilket typ, housemusiken är ju inte så mycket Artisten när man hör låten Som i fram sammanhanget på något sätt Men har du inte ändrats lite? Jo, det, det, det är det du har och, och jag har också upptäckt att det är mycket mer Eller jag tycker om det mycket mer Än vad, mm. än vad jag kanske har erkänt för mig själv någonsin jag har också varit tvungen att kultivera någon slags så en, en personlighet som. För, nej men för att, jag själv har upptäckt att jag tycker typ om artister eller andra DJs eller så här performers som är mer, har mer kontakt med publiken mm. och, eh, en. Det absolut tydligaste exempel är ju typ jag Jon John Talabot, som mm. är helt diametralt olika. Så han är liksom, kollar ner i, i mixen och är, vill, vill helst kanske inte bli så påverkad av hur folk reagerar, menas jag måste se liksom, och, ja. hur funkar det här. Och liksom agera därefter. Jag tänker ju, eller det är bara en, en idé som formar kring att du är på något sätt är den ultimata så här, dansmusikassisten i det. För att det finns någon slags sida av en uh, Sen person Någon som är superutåtriktad Och jag har som att du är Kenis som alla DJs i hela Europa Typ och ja. En supersocial människa Men också en kuf ja, Eller? Jag tror, jag, precis, jag tror det är så för att jag, jag, har in, jag har absolut inget oproblematiskt förhållande Till att vara artist Utan det är, är jättejobbet för mig att, så här, mm. Samtidigt som det är någonting som jag så här, Kan verkligen Tycka är jätteroligt Ja det, ja, men det, det där är verkligen work in progress för mig. Jag vet inte riktigt hur alltså, här, jag ska dröm, säga. Jag drömmer om att säga jag kan tycka att han, Olof Drejer är så cool när han gör typ vad heter den här onion spelningar eller sånt där och uh -huh. dyker upp i något vitmålad som något träskmonster i någon kåpa <laughs> på Panorama Bar Och gör världens bästa live set. Det är ju så uh -huh. ballt på något sätt för att det, då är han nu så absolut det blir inte också Olof Drejer alls Du är han ju en jättecool artist. Uh -huh. Som bara och, som leker med formatet så här kommer vi få se Axel Bomman i, i, i en Intresk Monster eller precis men någon slags Axel Boman, men outfit. en annan artist uh -huh. som jag, jag kanske får hitta på, har ett alias för det. Ja, uh -huh. du, du har ju spelat mer live live också med ditt band. Mantir. Man mm. Ja. Man och sen och när jag gick på konstskolan så var jag också med i olika bandkonstellationer som Erman mm. och Bomman och bandet Snack Attack. Oh. -bandet Snack Attack som hade <laughs> Två legendariska spelningar i Göteborg Under <laughs> 2008 kanske Ja Och, men, ja Det finns ändå där på något sätt Ja oh, men, jag... men i, i, inte i något av de banden Så är jag ju, någon slags, jag är ju inte frontfigur i något av dem Nej jag, jag trivs ju absolut bäst om det är någon annan som är det så att, För då är jag bara helt trygg med att, så att ja. Ja. ja jag fattar På tal om Jon Tallabott en, en super-mega-favorit i, i min bok. Mm. Uh, jag såg GSB spela nu för inte jättelänge sedan på Underbron här i Stockholm. Mm. Och så var alla gömt och varmt. Ja, svett, Bastu. Det är uh, Du har tagit med dig någonting nytt vi har, ju gjort, uh, vi har gjort musik ihop nu under ganska lång tid och vi tänkt att liksom följa upp vår låt som släpptes mm. på våra, på, gemensamt på våra båda skivbolag. Mm. Och, äm, då har jag varit i Barcelona två gånger och så kom man till Stockholm och nu har vi mixat låtarna så blev det åtta låtar eller fler ändå. Så att vi tror att det kan, det kan vara ett album vi har gjort. Oh. Vi, vi, vi vet inte riktigt. Än. Det är ganska skön känsla också att ha gjort musiken utan att veta vart det ska släppas eller hur det ska släppas eller någonting. Men här är i alla fall men det här är ett smakprov från det och, och det här måste jag säga det här är lite work in progress. Det är liksom, vi har mixat det så vi gillar det, men men vi vet inte om det är den slutgiltiga mixen och det är inte masterat. Vi kallar den just nu låten bara för Safe Changes, som är kanske bara en referer till <laughs> någonting i processen när vi gjorde den. Vad mysigt det blev. Ja, det var en världspremiär också. Ja, gud vad ja. kul. Jätte, jättebra. Hur, hur hör man Jon Talabot och hur hör man Aksel i en sån här låt? Man har ju de här lite så här rocks trummorna som John Talabot är ganska bra. på. Han är bra på det här liksom raka, lite, nästan långsamma transmusiken. Mm. Och så har man kanske de här lite flippade synth och sånt där som jag kan vara bra på ibland. Så det är, det är verkligen någonting som låter som att jag har inte gjort det här själv och han har inte gjort det själv. Utan det blir någon så här... Mm. Att vi, ly vi lyckas hitta lika delar av någonting där. Du sa att, att ni kompletterar ju ganska bra på scen för att ni är lite olika typer av... Ja. Eller på scen, i äh, Olika typer av personligheter. Hur funkar det när ni jobbar? Nej, det, det, det, är ganska, det jag ganska. Jag vet inte men jag, jag, har, jag har faktiskt aldrig varit med om ett, eller ett samarbete som har varit mer naturligt. Det känns aldrig som att det är så här någon... Någon, alltså det finns någon problem med vem som gör vad så här, utan att det är den som har lite feeling, liksom, jobbar den andra är med och så här. sitter vi, vi... ni alltid i samma rum eller skickar ni saker till någon, Nej, ofta så är vi faktiskt i samma rum, mm. jag har varit ganska mycket i hans studio i Barcelona och mm. hon har varit i, i min i Stockholm och nu har vi varit i Naxving Studios liksom, och mixat musiken just det, ja men kul det ska bli sjukt spännande att höra mer, hoppas, hoppas på album Ja, eller jag gör jag faktiskt också det. Jag ja. också att det, det mm. du, finns det någonting som du har lyssnat extra mycket på eh, 2015? Ja, jag har tagit med mig en låt som jag tycker var väldigt... Eller som har varit i min crate hela 2015. Eller sen jag fick den. Jag minns inte när den kom. Den kanske kom tidigare i år. Men det är ju en låt av Roman Flygel mm. som är jättefin och väldigt så trans-flirtig. På, på, på, på det allra bästa sättet och men en hjälper låt också. Vad, vad behöver man veta om den? Inom en lista på den Men yeah, bara att Roman flyger ju någon slags Supergeni tycker jag det, finns, det känns som att han aldrig gör fel Eller, Det känns som att varenda Och så alltså släpper han i Han är ju otroligt, otroligt Lika produktiv som han är så här, typ genialisk Och det, och det är ju Så att han är typ en av de Viktigaste i mitt liv de Viktigaste inspiratörerna Och den som introducerade mig till Ashtanga Yoga Tack Roman oh. <laughs> för vibe när du lyssnar på det här? Uh, nej men där, det, där är det där. Jag tycker om mycket så här lekfull och melankolisk musik. Mm. Här har vi till exempel på så här grejer. Prakt exempel. Ja. Du, du måste ju berätta lite mer om yogan. Vad är du är du liksom yoga yogahead? Nej men det. <laughs> <laughs> nej. Ja jag, jag var faktiskt jag var det taget. Det var det var Roman som Roman flyger som sa till mig att så här, men Ashtanga yoga är superbra och berättade det. Väntar jag träffade honom så pratar han väldigt mycket om olika yogaresor och så här, yoga grejer och så här, och visade mm. bilder och så här, sa att det här är väldigt... du borde prova mm. och då gjorde jag det och gick en termin så här stanga yoga. Ja. Yoga, ja, yoga och det är ganska fysisk yoga fysisk yoga och det funkade skitbra för jag har så dålig rygg ja. och det var det var verkligen så ja så alltså jag har aldrig det är det absolut bästa jag har gjort för ryggen mm. Någonsin, det försvann direkt men eh, huden tog lite stryk här jag ja men, <laughs> ja men det var jag blev lite avskräckt efter första gången för att de har ju så långa mattor på yoga ställen <laughs> och så efter första gången så hade jag efter två dagar efter första gången så upptäckte jag att det hade så här bett över hela benen. Så oh. och, då, och jag kan inte komma på, komma på någon annan liksom, vad det skulle kunna vara när att det är någonting på något gammalt... <laughs> nej, jag vet inte. Det är en gammal yogamatta som är lite infekterad. eller jag vet inte Det var lite äckligt. Men, nej, men jag gick tillbaka ändå. Så farligt var det inte. Nej. Ja. Det är ändå strunt, jag. Men jag, jag minns att det är typ att fanns ska jag säga något till min tjej om det här? Ska jag säga något till Roman? Nej men för att jag, såhär, jag blev så rädd för att hon kommer kom kom vilja decimisera alla lakan ja. Och sådär och börja såhär jag, bara, äh, jag låter det vara så jag säger ingenting Okej vi hoppas att hon inte lyssnar på den här podden helt enkelt Ja. ja du om du tittar tillbaka på det här året 2015 Hur, hur, det, hur står sig det i din liksom, Musikkarriär? Ja jag tror att för, jag tror inte jag, jag, jag. kanske det året jag spelat mest. Mm. Ja, och Vilket också har på gott och ont. Tror mm. jag. Och det året jag rest mest. Så här. Ja. Uh -huh. Hur många resdagar har du haft, tror du? jag? Vet, jag, är, jag är osäker på det, men jag var ju liksom två gånger på olika små turneringar i USA. Jag har varit i Brasilien jag har varit i, mm. och var jag inte i Japan. Jo, och. I, uh, men så att det var många så här, långa resor. Uh -huh. Vad har du gjort med dig? Det är inte så bra för mig, märker jag. Jag, jag, jag, jag har någon limit på typ så här två, tre dagar. Så här, och, och, och då, är det, då är det lugnt, så här, men sen mm. måste jag hem. Så här, och för annars så blir jag så här... Nej men jag, jag, jag är inget bra på att jobba när jag reser. Jag bara känner nej. mig oproduktiv och lat. Och, så här, <laughs> ja. Men är ett bra år i stort? Ja, jätte, för... jätteroligt. För att, år såklart, med... Fast jag, inte, jag, jag får ju ångest när man, eller man får ju det, jag, tror, jag tror det i alla fall som mm. DJ så, blir man, så märker man ganska fort Hur het man är beroende på hur många släpp man har så här, Hur mm, många bokningar man får beroende på om man har haft ett släpp Aha. Man kan se den Den kopplingen ganska tydligt Så det var ju lite skönt att jag fick ut den här Pampa ja, okay. Uppföljaren på Pampa Som blev väldigt så här, väl Mottagen Så att nu har jag fortfarande jobb Vi, vi har ju liksom jobbat oss igenom nästan hela ditt liv här nu en stund. Var, hur känns det att titta tillbaka på, på liksom sin utveckling. Det var ju roligt. Ja. Jag tyck, jag, nu, nu kan jag se en liten röd tråd här. Ja. Ångrar du något? Ja, det finns... Ja, Det, det har nog funnits en del... Släpp, alltså det, fanns ju, det finns ju en tid i alla artisters liv När man inte har någon eh, makt över liksom vad som händer Och det, den, där önskar jag kanske att det finns vissa Att man hade haft mera integritet Eller så här, mer mm. att se till om, om vissa släpp man skulle haft inte bara, här, tagit, bara, inte bara blivit jätteglad över att man skulle bli släppt Utan också kanske haft åsikter om typ, till exempel artwork Och mm, okay. masteringar och låtlistor Och vem som skulle remixa så här. Jag fattar jag men det låter ju ändå som att uh, det är inga, inga om det inte är en större grejer än så så kan man nej, vara nej, nej, jag är ja. ganska nöjd med så. Här, <laughs> med <laughs> jag, ångrar, ja, men jag ångrar egentligen inte några släpp men att de skulle kunna vara bättre planerade. Och sånt där. Va, vad ser du fram emot nu? Jag ser, jag, det känns jätte, faktiskt jätte, jätteskönt att Talaboman-projektet snart är avslutat så att det är någon annan och förhoppningsvis då kanske signat till något stort skivbolag så att mm. någon annan får ta över där och man kan behålla på med med barnbarn som är min ja. sublabel på i Studio Barnhus. Vad kommer hända där? det jag vill ha en kanal som inte är som bara är min och där jag bara kan vara liksom lite lekfull och det inte behöver vara så stora där man kan få experimentera mer mm. med grejer. Och jag startade den label tillsammans med en formgivarkompis. Mm. Som kompis. Robin Ekemark som man kan kolla upp om man vill ha en bra formgivare. Ja. Nej, men jag tycker att han är någon slags geni i min värld. Och konstnär och vill och att ge honom fria händer, jag vill inte styra honom överhuvudtaget utan han får forma hela grejen och jag får designa musiken på något ja. sätt så, att, och då, så får det mötas. Det tycker jag känns superroligt har du det någon, efter verkligen. Har du några andra sådana här stora drömmar som du väntar på att liksom få uppfylla? Eh, jag skulle skriva en låt till Robin. Mm. Drömde om vi, det är härligt att det är, vi är lite kontakt. Jo ja, men jag menar det måste väl kunna ske. Eller? Det, kan, ja, jag vet, det, är, det är ingen oväntad dröm <laughs> utan, men, det, men, det, men det är en dröm. Ja. ja. Fint. När föddes den? Det är typ alltid från den här vid gamla barnungskom så här. Är är hon så. också 79 kanske. Ja, det är hon. Ja. Åh. Vi, vi, Bra igenom. Det kändes från när vi gick Eriksdalskolan som var mm. små. Och det eh, vet inte varför det har tagit så lång tid att presentera någon idé för henne men, ja. men det är något Men det kanske inte behöver hända imorgon heller. Finns det något ställe i världen som du längtar efter att få spela på? Eh, nej, men jag, är väldigt, jag ser väldigt mycket fram emot att Studio Barnhus tillsammans nu ska åka och ha label showcases i både Osaka och Tokyo. Oh. Vilket ska bli det, typ, det roligaste någonsin känns vad kul. Cool, cool. Att vi får etablera oss lite där. Så nu håller vi på och eh, gör en special vinyl only sju singel som vi vill bara sälja i Japan. Mm. Som ska vara så här, för de älskar ju så här... Jag älskar, exklusiv ja, nej, men älskar exklusiva ja. saker. Nej, men älskar exklusiva saker. Det hoppas vi att vi ska kunna... Vad ja, vad ut, få ut, ut till stads. Det här är december så det liksom brinner i knutarna. Mm. Ser det. Du har pluggat med dig någonting som är kommande. Är det, är det barnbarn eller är det barnhus? Nej, det här är barnhus. Mm. Det här är Your Planet is Next. Vad är det? Ja, han är världens grummaste liveartist. Han är eh, en, en fantastisk konstnär och gör jävligt, jävligt grym musik med enkla maskiner. Mm. Hemma. Och, svenskt? Ja, han är, det är svenskt. Stockholmsdud. Dude. Mm. Ja Och det här är ett framtida barnhus uh, Släpp, jag vet inte riktigt när Nu, nu minns jag inte riktigt släppschemat Men det, vi har typ de flesta låten Vi håller bara på att prata om så här konstnärliga uh -huh. Eller så här form, formriktningar nu, Hur vi ska göra typ uh, För att få honom att, för, för att göra honom till världens största popartist Vilket han borde vara ha. oh, uh. här, här Den här låten heter Believe Och han har gjort en cover av en känd låt Kolla om ni hör vilken vi ska göra det. Ja. Tack snälla Axel för att du tog med dig så grymma och för att du ville hänga. Ja, tack för att jag fick komma och prata om mitt liv. Så mysigt. Vi gör det igen ja. snart. Hej. Hej då. There's no talking to you I'm too good. I'm uh -huh.